Ja. Hej och välkomna till mig. Välkomna till podden avsnitt 8, inte avsnitt 9 Erik som du eller 8 ja. skrev att det var avsnitt 8. Vi körde ingen för nu innan ingen, eller lägger på ingen efter det här. Nej, ja. Vi körde. Det behöver vi inte vara varje gång. Vad då då? Det här är ju ett bra för Det Det vart ingen <laughs> låt eller Simon. som fättes skulle spela in Ja, just det. Oh, nej, Är det kört något på, från din egna repertoar? studentlåt? Jag har den till. Klassiken. Spara den ett avsnitt. <laughs> nej, det kommer aldrig att spela upp den. Avsnitt 100 har du något <laughs> inget fram emot. Oj! Den, så vi inte glömmer bort den. Oj! Okej, okay, vi uh, turn it all around. Jag, jag vill att Simon låter lite mer entusiastisk. Ja, veckans suite är en liten fabrikfavorit tror jag. Ja, jag har fått uh, surret på stan. Jag gillar veckans <laughs> suite. Surret på stan. Jag vet inte. Uh, Rasmus var väldigt glad faktiskt. för den. Och surret på stan säger att jag är... Det här har tagit med oss huvudet, eller hur, hon? Ja, precis. Men vi... Kan det nog ge där hem? Tyckte om att säga avsnittet. Ja, veckans tweet är lite konfunderad för det här. För jag vet inte vem den här människan är, riktigt. Det är man... skicka ja, det skicka t-shirt då? Ja, jag vet inte. Det kan man helt. Jättelätt att ståka folk nu. Vi kommer kunna skicka Ja, vi kan gå in på Lexbase. Kolla om, hon begått, om henne har begått ett brott. Ja, Veckans suite tillhör... Fan, är det någon... Oliva Cylinder? Aldrig hört om. Nej, inte Samer Cylinders lille syster. Var ja, jag tänkte, men det kan det för fan inte vara. Jag har inte en aning. Bra kväll igår. Är det veckans tweet? <laughs> Låt mig utveckla. Låt mig utveckla. Bra kväll igår, skrev hon. Ett vinglas och ett rönvindglas. Och sen en, en bild på sig själv. Rövin i vinglaset. En så kallad selfie. Ja, en selfie. Jag älskar selfies. Ja, men då är det bara det jag vill komma fram till kort och gott. Att jag avskyr människor som lägger selfies på Twitter. Ja, det är lite poänglöst. Jag förstår inte vad som är meningen med det riktigt, om jag ska vara helt ärlig. Och det sjuka var hon fick 96 favorites på den. Oj! Hon har 400 födlare typ. Så var fjärde människa tyckte att alltså, det var rimligt att hon en selfie på Twitter. <laughs> men kan det inte ha varit en vad heter det en Twitter. Fan vad de pratar om. Vad är det kallas? En vad heter det? När folk träffas på stan och dansar typ. Vad kallas det? Ja, fest. <laughs> Nej, men när du träffas och spontan dansar på stan och gör alla dansar lika. Ja. Flashmob, nej. ja precis. De, de vet att gjorde ju en Twitter-flashmob ja, med kan. Ja, ja. Det kan inte ta hårt det sådana. Jag vet, nej det tror jag inte. Men jag vet inte jag, jag, jag bara att det, det var väl lite personer som kände att det var kul för henne. Ja, men ja, vad var det att vad var bra kväll Vad var det att göra med en selfie på henne? Ja. Ja, det är inte hon som får veckans tweet, det är 96 andra som får, får på något sätt. Det ja, inte... henne är absolut ingen. Jag känner inte människan, hon kanske är kanon. Det verkar vara en ganska söt bild då, tror jag. Vet, jag, vet, jag, vet, jag vet inte. Det här är din sämsta veckans tweet. jag kände Erik. det att det var slag. Men så är ibland så levererar man inte, Timon. Men speciellt med att man satt hype upp den innan. Ja, det gjorde jag också. Nej, nu när jag säger det så kanske jag inte är så speciellt. Grattis Olivia, till, Ja, oh, fan vad vi lägger, Då ska man väl säga att vi lägger selfies på Instagram här efter. Ja, om du ska lägga selfies då så... Then, ah, hur fan vilket jävla ila, vad fan säga och få får väl lägga selfie på att vi med om Ja, fast vill hon, vill hon ha mycket likes så är det ja. lättare att lägga selfie på Instagram att du är närmare till liken på Instagram. Oh, Men nej det fan, favorit. nu blir du sviken på mig själv, förlåt. <laughs> ja, det här var faktiskt ståligt. <laughs> jag vill göra en jämförelse. Ja. Två fenomen som vi har i, i, ja. i vår värld som vi, som vi lever i. Jag måste ta mig tjocktröna, annars jag börja löka. Mm det är ju allmänt känt att äldre gubbar inom i något situationstecken tar hem thailändare. I många fall kan det vara kärlek absolut, men cynisk som man är. <skratt> vad har jag har Redan <skratt> är nu nu. men vad har du för jävla tröja? Ja, det sån där jag Men hade... <skratt> där måste du väl slänga förstå det. Men det är skönt att ha när man typ Nej men herregud Johan, nu där vi ta ett kort på att lägga ut. Nej. Jo. Nej. Det ska du ta kort? Men Simon. Nu tar jag en. Erik skäms nu. Jag spänner ja. mina biceps. Jag Så vet inte. Johan. Eriks ego fick knappt plats i rummet när jag spände mina biceps. Ja. Den här bilden lägger jag ut i Ja men jag vill se på den först. Nej kanske. Det är inte skäligt. Vart är inte. inte. Vad var vi Erik? Ja, att jag är så att eh, det finns gubbar som plockar hem i thailändare ja. eller eh, filippiner beroende på vad man gillar. Eller åker på pad och till Kambodja. Ja, men i alla fall, det finns så sen absolut som jag sa där, det kan finnas kärlek i, i något fall men cyniskt som det är när man ser den en liten thailändare men en, en tjock gubbe Då tänker man ju, åh, den där han tar hem mm. tänker Ja, den tanken har gått igenom, igenom. Ett alibi för sin ensamhet Att man inte kan hitta någon svensk kvinna Så då köper man hem en thailändare då kan det ju vara en win-win Oftast tror jag inte att det är en win-win Alltså en... i grund och botten tror jag båda utnyttjar varandra Sen så är det ju lättare för mannen att ta kontrollen på hemmaplan så att säga Ja men hon har ju bättre här kanske då än hon har Ja psykiskt hemma. våld, misshandel Ja inte men det, det kanske väger ändå. upp ekonomisk trygghet hon, hon, ger ju, hon ger ju sin kropp kanske då i många fall eller några fall mot ekonomisk trygghet Och då är det värt eller inte Ja fast då är det han som utnyttjar en människa oh, Ja men han får då, han får då sex då gentemot att, gentemot att ge upp då kanske en del av sin ekonomi Ja, men mm, <laughs> Ja, och i princip så är det väl i många fall så är det ju en sorts prostitution på något sätt. trafficking, trafficking. Ja. Det. Men ja, visst, vi kan kalla det. Är det det här det kalla kärlek som låter <laughs> Det det här det kalla kärlek. Ja. Nej, jag jämförde det då med ja, tunn jämförelse kanske, men ja, det slår mig kanske inte att det inte alls. <laughs> ja, men, men jag, jag kan köper. försöka binda in det på något sätt då. Du har inte tänkt igenom det du skulle säga <skratt> Nej det har jag inte riktigt gjort Men när en snygg tjej Blir ihop Med en Med en rik Ganska fur kille eller En känd kille, typ en hockeyspelare <skratt> Ska vi gå down that road igen? Ja vi gör väl det då Men för då, då liksom, det är ungefär samma sak För där ger tjejen ger upp och hittar någon alltså hon, hon kanske träffar många killar liksom och Som är Ja, så där med inte så rika eller kända. Och hockey, som kanske inte är så snygg i många fall. Och träffa är ja, många tjejer som ja, kanske inte är så, så snygga liksom. Men ja, och då tänker tjejen, ja, jag tar väl den här, den här rika. Visst han ser inte så bra ut, men jag får väl ut någonting av det här." Och då tänker han, "Ja, hon är snygg, men hon har inga pengar." Ja, men då förstår du, förstår du vad jag menar? Jämförs är helt värdelös. Ja, alltså hon är ju absolut inte i samma utsatta situation. Nej, men i min situation, då är det nästan så att han blir Thailändare för något Att <laughs> ja, hockeykillen är en Thailändare. Som tjejen då, hon offrar att hon någonsin kom upp med en snygg kille för ekonomisk trygghet. <laughs> ja, det är en Är en dålig jämförelse? Det är ett intressant fenomen det berör, men jag vet om Ja, men det, det jag menar är att man ger upp, ger upp en grej i förhållande för att kunna få en annan grej. Nej, det är inte så i alla förhållanden. Jag tänkte säga det. Alla ger väl upp någonting. Ja, men. Eh, det... du, vill, du vill bara prata det du kallar hockeyhor. Nej, nej, nej, absolut. Det har ingenting med hockeyhor att göra. Det, nej, nej, nu tycker jag inte du med mig. Men det, nu det, ja, jag tycker att det finns någonting där. Att hockeyspelaren plockar hem. En, en tjej då då blir hon en trofé. Ja, på sätt som Thailanden blir en trofé för den där gubben. Det ett, ja, jag vet inte. Vi går väl vidare från den här, ja. inte så klockren jag Ja, två två segment. Vi tar kom med någon Fan vad dåligt. Helvetet vilken dålig start. Mm, så jag Simon, få sin sin Doctor Phil look. Så jag måste få sin Doctor Så fall Ja, få sin jag måste jag måste få sin Doctor Phil Vem skulle jag Lasse Kroner som en svensk Jerry Springer? Nej, jag måste få sin jag Uh, nej, jag. Vet inte vem jag ska fokusera på? Man ska fokusera på? Johan eller Simon? Simon verkar väl ha tagen här. Jag backade ett steg. Ja, det var det. Uh, nej, men gud vilka förhoppningar jag har nu. ska droppa något starkt. Du har inte levererat hittills, så jag har faktiskt sina. Har du levererat? Det? Nej, men du har sagt att du skulle leverera. Jag tycker ändå att min TI-referens var helt okej. Okay. Ja, men veckans tweet var det sämsta jag var med om. Ja, det var det väl kanske. Aha. Kör Erik Ja, när jag ramlade och slog mitt ögonbryn mm. Så det var, Jag tänkte, ja det är väl vad det är Tänkte väl jag Man ramlar och illa sig så är det Sen kom min eh, mamma hem till mig eh, På down efter liksom Och eh, Ja hon var väl orolig liksom, och sådär ja. Och sen så eh, Ja det kunde, sluta, det kunde sluta Jag hade ju jävla tur Jag ramlade liksom en halv meter ner från en bro På en klippa så är vatten där också. Ja, du så hade jag kunde ju lika kunna Ja, i precis. Och då, då jag, man känner ju man känner sig odödlig liksom, när man är 23. Jag tänker inte att jag ska ramla och dö liksom. Nej. Men då som mamma liksom, ja, du, får, du får vara lite försiktigare. Och sen eh, Ja, så tog tog min hand liksom så här typ, så, ja, du får vara lite försiktigare" typ. Mm. Så alltså så det inte så du inte går bort eller så du inte dör när du är ung. Och så börjar de alltså böla, alltså att de var så orolig för mig. Och så jag börjar också böla, jag började böla dräck när man börjar böla. Ja, eh, alltså, så jag kanske böla i ja, typ, någon minut typ. Och då kommer jag att tänka på vad det är som liksom, jävla dödsången att man är så jävla skör. Ja, man tänker liksom, och så tänkte jag mamma, hon tänker hennes perspektiv. Hon går liksom orolig för mig. Alltså när jag ramlar och ut och ränner, då tänker jag, det ja, här är det lugnt, det här ramlar slögonbryn eller jag? Ja, det här och är det jag kommer att bli Hon är, sitter och liksom är jätteorolig att hon ska... Ja, livet är ju jävligt skört. Och då fick jag sån jävla... Dutsångest så tänkte så jävla snabbt det kan ta slut. Alltså. Att det är bara pang, jag ramlar på och klippa och, och, och ramlar ner i vattnet och dör. Mm. Och, då, fick, och så, då såg jag hur hon har sett. Eller som också är alla allra på sina barn att de är så jävla oroliga att de, att de, att de ska gå bort och det ska hända någonting. Jag tänker själv att vara förälder då, när barna är ute och dricker. Ja, för fan vad hemskt. Så jag som är så jävla klantig och dricker och man vet att jag dricker mycket och att man kan somna i en snö. En själv behöver inte göra något han Ibland har man ju och att gå in är på fel ställe. Fel. Ja, det kan hända. Det är som om var de så så fick en gravsten över sig och dog. Mm. Alltså det finns hela jävla sjuka grejer man kan dö. Och det kan bara säga pang. Jag vill, det dö. enda kravet jag har, jag vill liksom, jag har en någon naiv dröm. Någon dröm? Jag vill inte dö. <laughs> Men jag alltså... Det skulle ändå vara häftigt att... Antingen bil och lycka eller skjuten, men Man får få säga de här sista orden innan man liksom... <coughs> och så är man borta. Ja, man vill att det går jävligt snabbt. Man vill ändå... äh, jo, det är nog bekväm, Man vill ändå man vill säga... Men man vill liksom... Jag vill ändå känna den här medvetenheten om att... Nu dör jag. Jag vill inte bli skjuten i bakhuvudet. Och så ja, men... tänker jag på det. När man vill dö, då vill man ändå känna sig redo att man har gjort... Att man har gjort shit och att man känner sig... Att man inte är rädd för döden. Det är klart. Känns... Ingen som är 23... De flesta som är 23, de är ju inte rädda, de, går in, de är rädda för döden såklart för man vill ju leva. Men när man är 80, och känner att man har gjort sitt och känner att man har barnbarn. Mm. Barn, man har liksom levt ett bra liv och gjort sina grejer och, mm. då. känner man då kan man vara lättad för att gå in i. Ja, det i Du accepterar, accepterar, nog det. Kommer jag aldrig redan. glömma när. Eh, det är första gången jag tänker på nu. När. Eller tänker på det, jag väl. Men vad Vi var hos. Mormor och morfar. När morfar levde och fikade Jag och Emil. Uh, typ morfar. Det, var just, alltså det är så här. Enda som jag liksom har känt Någonting för starkt när man. Ja, men man har fan när han går bort och kommer jag bli ledsen. Tidigare har man varit så ung så då har man inte ja, använt som det farmor och farfar då. De har ingen minna. Nej, man reflekterar inte över på samma sätt. Nej. Och morfar då har man ändå nu Han var jättesjuk sista åren. Så nu sista tiden. När han Var jätte då Han var ju sjuk över fem år tror jag Då hette det på Fan vad jag kommer inte ihåg Jag var ute i Där de bodde och han hade hemt sin soffa där han satt Och eh, Då Kommer jag ihåg, det var jag och Emil Jude Emil Som eh, var där Och så skulle Emil och mormor gå ner i källaren Och hämta nå Och så då sa morfar till mig jag ihåg, Han var. Jag vet inte hur, för han var dålig, då satt han på, eller han bara låg på soffan. Så sa han det till mig, alltså det var första gången då han var nej Simon. Jag skulle kunna dö nu. Ja. Och då bara såhär. Jaha, vad sa det för comeback då? <laughs> Ingenting. Jag kommer inte ihåg. Mm. Ah, det... Du drog upp din glock. Nej är för fan att inte bort det. Nej det är Jag tycker de som ja. har möjlighet att ha kontakt Med sina mor och föräldrar ska ha det Jag har inga av mina kvar Jag kom med min farmor och gick bort senast för ett år sedan Hon är inte jag som så bra kontakt med Och sen låg hon på dödsbädden och här, bara en timme kvar att leva Visst man liksom Och sen så satt man och skulle säga hejdå då liksom mm. Fan var man ångrar att man inte hade bättre kontakt då För jag, vi hade ju inte haft så bra kontakt så mycket Då fan var man ångrar det Helvetet. På så sätt var jag För Morfar då. det var alltså det, en, en bra kompis var det som. Så när jag var på sjukhuset, då ringde hon sig till jobbet när jag var jobba. Ja, det nog någon kommit upp till sjukhuset nu. Då har jag upp och satt alla, mamma, mamma, mammasyrror, Emil, Sirran, kusinerna, satt sig i ett litet rum. Och så stod det, mm. jag kom sist. Så skan, man såg ju på alla, alla bara satt och grät. Utan Emil, kom ihåg. Ja, men jag och Emil, vi är vill men det har hänt något i er uppväxt som gjort att det inte kan gråta. Ja, oh, det är väl okej. Okay. Mm. Då kanske. i alla fall så när jag kom in i rummet alltså det var så hon stod ju där bara, ja, vi får se hur det är nu men det är inte mycket vi kan göra typ så. Och så gick vi in i Det är ja. ingen ja. feststämning i sådana rum. Nej, för fan. Och så när vi gick in i rummet där morfar låg då han andades så knappt. Då var det liksom så här ja Sen dag, eller kvällen efter Då dogan Och jag det var lika när mormors mor dog Då ringde Mormor till mig Gammel mormor Ja, så då var jag kanske sju år Men det här kommer jag också ihåg jävligt starkt Då ringde mormor och ringde Och så bara, ja hej det är mormor, har du mamma där? Så jag bara, vänta lite Och så tog jag telefonen gick till mamma Och så gick jag till pappa och jag bara, nu har mormors mor dött Han var vad säger du? Och så sen hörde man bara, mamma brast ut i grått det var samma nu. Den här kvällen kommer jag ihåg när morfar dog. Då satt jag upp och kollade på tv eller nå. Det, det här är första gången jag berättar för någon. Inte så smart att dra ut i en podcast då kanske. Men då hade jag suttit uppe så hade jag druckit typ två eller en whisky. satt jag pratade med Bengtsson i telefonen. En kompis. Och så hörde jag hur det ringde hemma. Och så säger jag till Bengtsson. Alltså det är ingen, jag har inte hört någonting av samtalet nere, jag bara, hört du säga mm. till Jonten i telefonen, jag bara, nu har morfar dött så inte bara, vad jag bara, Va? jag bara, ja, hörde, nu har morfar dött och så sen vad heter det pappa ropade bara, Simon, jag bara, jag lägger på henne och så, då, ja då hade han ju dött mm. så då heter det, då, det blir... kör, då körde upp alla till sjukhus och det var inte så jävla smart, men vad fan i det läget så tänker man inte det var all... man var ju tvungen att ta sig upp dit liksom, alltså visst hade man kunnat tagit taxi men vad fan, ja vad fan, det är väl okej okay. ja, det är väl preskriberat nu ja. kanske, ja ett fenomen. Vet ni vem Per Hallgren Ja. Han skriver gott om vår kärlek till Per. Ja, som del. Fan, jag måste ändå vara. Nu pratar vi om. Kan vi prata om jävla? Han måste ändå vara jävlens mest omtyckta människa. Jag verkar få dolga sidor. Ja, det verkar vara helt. Alltså, jag... Det finns ingen som kan säga något ont om honom. Har du... Vet... Känner du honom? Nej. Jag har varit på fotboll med honom någon gång. Men också sen. I fredags var han ut på Hartberg när stod i baren och då surrade vi lite. De verkar säga att det ja, var väl... soligt och härligt, och, eller hur? Han var, var jättekräftig, absolut. Ja, så... Han bodde i samma bostadsråd med mig, han, han är så liten som vartannat. Var jag tror att har har en är de få som har det riktigt bra på julaften. Som verkligen är lycklig på jul. Också. och liksom möta ja. paket och skratta med föräldrarna ja, och, och jättesnälla föräldrar. Jättebra midsommaråran och bra relation med föräldrarna. Jag vill säga att flickan också tror jag. Vi sa någon flickan. Ja, du har hon. Nej, jag tror fast skulle så, du vilja byta liv med bara. Ja, det skulle jag tror många skulle men när man av här. men i de lugnaste vatten Simma. simmar de flubblaste fiskarna. Så om det kommer fram att Per aldrig har styckmörda för stycken Jag sa det först Det kan vara ja. lite så att han har något riktigt mörkt Som man sitter och gömmer sig på Nu säger inte jag att han Tror du att han kan ha något i källaren jag tror det. Han kanske alltså... har mycket rövskägg Nej det tror jag Nej, absolut. Han suttar lite hår jag tror att han har Folk rikt... med blont hår får inte mycket rövskägg Nej jag tror inte han Jag tror han har stor snopp också Fast den är ganska liten <laughs> Ja då är världen bara orättvis Ja jag tror det. Tror. Tror riktigt bra. Håller du ut länge i sängen också Fick... Men jag tror det är någonting mörk Han har något mörkt. Ja, vad ska det mörka vara nu Man har rätt komma... mörker också. Antingen kan det vara att han inte har stycken, någon det kanske går för långt. Uh, jag vet inte vad det kan vara, men jag tror det är någonting, det är någonting som är mörkt. För man kan inte vara så där Kan han vara i gäng med ledare eller något? Nej, nej. Han har ju ett har gäng, gäng innebande spelare som blir det minsta man. Alltså att han styr den här gruppen med järnhand. Ja, att han långsiktigt manipulerar dem. Ja, sen. Är det vår nästa Hitler? Kanske. Ja. Han kommer ut som någon slags. Utan någon knå Kampf, Hur händer det kommer vi tänka oss ja. sen om 30 år. När per Hallgren... Jimmy Åke kanske är per halgrens skäpnamn. Han kan vara STR. Aktivt. Ja. Där har vi det. Han har tajt kommunikation med Jimmy Åkesson. Ja, om lilla... hur han ska ta över jävling. <laughs> liksom, han han till... hjälper Jimmy och framstår bättre dagar. Hur framstår Jimmy så här så? Per Hallgren är Jimmy Åkessons okända högra hand. Ja. Kanske. Släng det väg i en Linus Snart, om han kommer droppa bomben Han skriver, ja oh, jag ska ställa upp i riksdagen Skriver Per på Twitter snart Ja, Aha, tänkte folk Eller så skriver han, jag är i rik riksdagen Så drar han av sig en mask och där står han med sig blonda svenska <laughs> Ja. Skulle Per Hallgren best göra det, det? Jag skulle överväga att rösta på då ah, ja. Jo, jag skulle göra det Tror du att han, ja, han kanske kan förändra inifrån? Ja, men, Nej, det, så det skulle tänka vara lika skit Men jag tror många skulle tänka ja, oh, Per Hallgren han gör det, ja då är det väl så Då, då är det väl det som gäller då då, då Jävla vilken makt han har skaffat sig Den, ja, här makten skulle jag också den lilla jäveln ja, Han <laughs> har också lite nej, men Jag tycker det är bra gjort av han Och, och framstå som som tyckt som, som, som man verkar vara Nu kanske inte är det, jag vet inte Men jag har nej. bara fått ett uppfattning, om man... Jag ska, Vi lämnar per. per Tack för att du finns, tack för att du sprider vår podcast Fortsätt med det, vi gillar dig Även om du har en mörk aura ja. Fast han har inte mörk aura Nej men det är någonting alltså, som ska... Du gömmer någonting Va? Kanske bara den är så simpelt som att han är dålig på att torka sarser efter att han skit skitlig. Så han har runt i kallringarna. Alltså det behöver inte vara något mer sånt. Nej men jag tror det är någonting. Det kan också vara ett mörker. beroende på vad man säger det. Vi Per Hallgren jag sa det först kan vi väl säga <laughs> i alla fall. Ni hörde det först alla vi. Ja. Nu tänker jag göra en liten... Nej jag kan inte säga att det är en efterlysning, jag vill bolla lite idéer med er. Ja. Shoot. Jag vill göra en efterlysning, men det är för äckligt och desperat. Nej men kör. Ja. Ska du efter en tjej nu. Ja. Ja, oh. men kör, det här kan bli kul. Ja, oh, halvtimme. Simon drömmer jag får en flickvän. Nu fixar vi det här. Ja, eller? men kör. Oh, kan? Nej, inte dröm. Jo, Nej. men du är ju en förhållande kille som lever det vet liv och du är deprimerad över det. Nej. Därför är det lätt att bli aggressiv. Kör din nu nu till de 96 personer som lyssnar på den podcastern. Bara de kanske en är tjej. <laughs> ja. Och sen tänkte jag när vi börjar prata om eh, thai grejer. <laughs> Ja, kör. Tycker du att det var helt okej? <laughs> ja, ja, ja Ta Det Det var i lördags På Heartbreak Såklart du har, du, har du sett någon som du vill ja, men, Jag tror tid... trodde vi skulle skapa en mall här Och mycket typ ja, av tjejer vi var ute efter nu får, du, ja. nu får du prata på punkt Tidigare har hon beställt av mig i baren Hon kanske har varit jättetrevlig Hon är en trevlig person, hon ser ut att vara en trevlig person Problemet är jag har inget namn. Kan det vara Per Haglunds <laughs> Nej, för jag per är Per Blond och den här var Mörkkori. Men han här blondorna har Håller blonda ihop? <laughs> ja. Han alltså, ser ut som en liten jävla <laughs> rasist då. Ja, varit tre, decimeter som heter höga. har varit den typiska arisk bandet. Ja, han är arisk nämligen. Ja, lite kort. Kan han vara Adel? Hallig. Kan Pär ha, ha adel i blodet? Ja, säkerligen. Jag tror det. Han har en adelsku. Affalgren. Affalgren, man tar bort aff. <laughs> alltså, det säger jobbar på Claes Olson är inte så adligt. Nej. Jag tror inte han är adlig. No shame, no shame at, in working at Claes Olsson. Okej, okay, min efterlysning. Ja. Det enda jag har att gå på det är att 10-2 <laughs> beställde hon en Nej, Satt hon i fotöljen med. Ryggen mot där man lämnar av disken på Heartbreak Fan tunt. Ja. Vit, tröja, svarta byxor Tröja? Linne, linne ja. Vit, vitt linne, svarta byxor Och uppsatt hår Det är det jag har att gå på Vet du hur du gör då Simon? Hon kommer Såvida hon är här från jävlen, Så kommer hon antagligen gå ut igen Ja Då går du fram till den nästa gång Sänger du Hey, I just met you. This, <laughs> This is crazy. crazy. But here's my number. So call, me, so me, call me. me maybe. Jag har fått en lapp i byxan på Artbeck. och call me maybe. Det var lite kul. <laughs> Varför nummer 112? <Ett>, <laughs> uh, ja, så den efterlysningen vill jag göra. Vad sa du att jag skulle göra Johan? Mm, gå fram och prata med henne. Nej, äh, det här verkar desperat. Nej, men då... kommer om det kommer. Ja, men du kan ju alltid försöka komma till den. Ja, kanske. Vi är bara runt och tänka på kärlek. Får man orkar inte fråga efter... Vad ska man göra om man, säger, om man är intresserad av en tjej då? Ja, hallå där, ska vi träffas eller? Ja men är du intresserad av det. Behöver du, är du inte svårare alltså? Jag Ja, säger en A. ska man då säga... Ha när då? <laughs> eller förstår du vad jag menar? Är det bara sett datumet som inte kan komma Ja, säger 17, 17 augusti här. Kan vi köra då? Torsdag. Ja. <laughs> ja, kanske inte behöver sätta ett halva fram då? Nej, men, <laughs> <laughs> nej, men vi tar här nu början av februari. Ska vi ta då? Jaha, vad ska vi göra då? Ja. Jag får du komma på någon fräck första dej Omständigt Varför? Vem ska betala? Du, såklart Ja, ah, fast det behöver inte vara jo. självklart nej. Jo, ja, nej en, Den enda av, av anledningen att det var du som bjöd ut Kanske du ska betala Killen men inte bjöd det om. Ja, fan, ah, nah, du... fast det behöver inte vara självklart så Ja, men kanske du, är Simons, Simons lilla sexistiska värld Kanske killen betalar allt Jag tänker du får inte bli tillsammans med någon som jag ska försörja Nej, definitivt inte men så står man där Jag kommer ihåg när vi var När vi hade just, just en diskussion När jag var i Kolla på Filip och Fredrik Med en, en tjejkompis Vad det då för tjej Och så skulle du betala notan Och sen skulle jag Så Betala jag tror jag När hon betalar, Jag skit skitsamma Så kunde det vara dricks Och så la jag en 50 i drick, tror Och det var typ 200 Tyckte hon, det var mycket Ja det var ju nästan 33% Ja Och så Nej sa hon Jag bara ja, men nu lämnar det där Jag bara nej det var ett högt bråk om att vi inte ville dricka 50 kronor och började kolla på oss på restaurangen så det var det lite pinsamt. <laughs> Hur orkade hon bry sig. Ja, hon är speciell. Men ni pengar Gatumusikanter? Ja, Om jag har något liggande, kanske. Nej, jag brukar kolla på dem, skratta gå vidare. <laughs> Fan, jag var med hon sen så jävla fin scen. Ja direkt zonade Erik ut och såg besviken. Ut. Ja, för jag kommer säga någonting cyniskt om. Men jag kan fortsätta. det var så jävla fint. Och du får inte prata på en minut nu Erik och Johan. Jag ska sätta en så jag får ja. säga här Men vi låter dig prata klart. Det att vara tyst. Härligt, underbart grabbar. Tack. Jag var ner på stan och så var det... Kan du korta den här historien bara? Drar det så långrandigt. Kan du korta? Ja, har ja, kört. Solen lös Nej, det där är på borta. <skratt> <Så komiskt. skratt> jag kollade Twitter medan så Ni kan fan inte höra. ibland blir det lite långdragen Simon. Du och du vill att jag inte ska skratta och förstör. Jag kan, måste jag fokusera <skratt> Nej, men Simon, på Nej Simon, nu kör vi. Nu, nu är jag tills lovar. Men jag gick förbi en gatumusikant och framför mig rullade en man i rullstol. Han blev dragen och så när mannen rullade förbi. Ja, <skratt> fortsätt. Ja, men det kan bli fint. Jag, jag har någonting här. Fortsätt. Då satt den här rullstolsbundemannen upp handen. <skratt> <skratt> ja. Jag att Han rullade att förbi. Inte Stoppade alltså den som drar rullstolen. Chauffören av rullstolen. Han rullade förbi. Eller alltså, Gott musikanten. Då Gjorde han polismans tecken förstås. Fan, du hänger inte jag med. Han rullade, så här. Han rullade, han rullade förbi. Gott ja, Då ja. satte han upp precis när han är bredvid. Ja, vinkar han. Nej, han sätter upp handen till den som drar rullstolen Så han ska stanna ja. Och så sitter han där och bara njuter Av trevligt dragspel Och jag tyckte det var så fint Ja, den där jag har att frågasätta den här historien Är att de som spelar dragspel på Gävles gator Brukar generellt vara dåliga på det Ja, det är inga Men det var ändå en fin scen det var, Jo, det... jag förstår det, absolut Det tog mig lite till en gudfaden film En gammal dom som hade Men betalade han efter sig då det såg jag inte, jag hade lite bråttom Annars är bara ett svin om man ska sitta och verkligen lyssna och ta in konserten Eller vad vi ska kalla det och sen inte betala för det Jag, kom också, jag kommer ihåg när jag, utanför mig, det var kanske var samma kille Med rullstol, ute och sprang Det var länge sedan det här, ett halvår sedan, en år sedan Var du ute och sprang? Ja, jag var ute och sprang och sen ska jag precis gå ner i porten Så ser jag att en kille med rullstol eh, vägen över har ramlat Och ligger och skriker på hjälp Och då åker det bilar där och jag tänker Jaha, någon stannar väl tänkte jag och kollar Bilar åker förbi, cyklar förbi en. Han ligger och skriker, cyklar förbi en person och stannar inte. Jaha, vad fan? Ja, då måste väl jag gå dit då, tänker jag. Ja, såklart. Ja, gjorde jag det? går dit. Ja. Han ligger och blöder lite i huvudet. Så du har fram kuken. Nej, Sug mig! Nej, det gjorde han inte. Men han, det luktar bajs om han. Och kissar typ ner oh. kistan. E, du då, skulle gått in i boken. Då kommer det en eh, cyklist, stannar. E, Behöver hjälp, eller säger han? Jag bara... Ja, ja, jag vet inte om jag skulle ringa balans Han bara, nej, nej, det här löser du Och så cyklar man ja, Får jag ta av Då måste jag få upp han i rullstolen Ta tag i han liksom, Han är tung Så jag fick liksom krama upp han jag så Du har liksom tagit tag runt Han under hans armar och lyfter ja, upp Ja, jag lyfter upp han Sätter han rullstolen Det är ganska smidigt Jag, luktar upp, jag får ju typ kiss på mig Sätter han i rullstolen Ja, vad ska du, säger jag. Han bara, Bort, säger han. nog luddigt. Och sen då vet jag att det ligger ett härberge Ja, servicehem, Harberga. Typ 200 meter bort. Så då får jag gå där. Ja, titta och, och då vet du vad det är. Och så får jag gå med hand om i joggingkläder. Sen, och, och förbi. Så ser jag, oh, det går älving med ut <laughs> Vad fan. Jag får gå där och sen plinga på så Sen går kommer det två servicekullar ut och, och hämtar upp hand, Så att det, det löser sig till slut då. Men... men fan vad bra. Fan, det där hedrar är det. Ja, men... ja, då fick jag lite bra men Jag tycker så jävla fiktigt att du bara... Någon ligger och skriker och de får en rullstor. Då kan, cyklar de förbi då. Då har man fan inte mycket mänskligt i sig. Oavsett vad man ska ha någonstans. Nej, absolut inte. Hur bråttom den har. Kommer in på... Ja, jag skulle till exempel upp och kolla på tv. Men jag skjuter. Om du säger att du kommer till, vad heter det... Ett... En anställningsintervju. Och så jag ja ursäkta att jag en man i en rullstol hade han ut. Det låter ju bara som ja, en dålig tjej. det tror inte han på i men, det, nej, men jag hade en liknande det är, för, det, var, det är för uh, udda för att man skulle hitta på det. Ja, kanske. Nej, men... Man ska fan alltid, egentligen om man... Det låter för lätt att säga, men... Man... men. Om ni var på väg på från krogen. Nu ni... Ja, men jag har den grejen. Ja, men ni... ja. Båda bor på stan, så ni går inte så. Men säg ni skulle vara helt... Min grej kommer... Du får klippa bort det eller så, och ta det här efter. För min har ju lite med fallande människor att göra också. Ja, men vi kommer tillbaka till fallande människor. Mm. Jag börjar nu. Jag är längre än dig. Vad? Om ni skulle gå igenom kanske en mörk skog då. Ni har varit på festen eller någonting. Du, du betyder det första. Båda vi bodde på stan. Ja, <laughs> men ni kanske var på efterfest. Du går ju hem till mycket Johan, i Johan. kanske wish skumma efter <laughs> I alla fall. Och så hör ni från skogen: hjälp hjälp är, är det en skogsbulle som är skit? <laughs> jag hade sprungit bra nu där. Det kan jag ja, ja. Kolla, igen. Rädda mig! Rädda mig! Vad skulle ni göra? Skulle ni gå ut? I skogen? Skulle inte hjälpa mycket i skogen? Eller skulle ni gå ut i skogen? Alltså, jag hade bajsat på vad vi hörde det där och stannat till skogen Jag hade sprungit. Är det en kvinna, kanske? Det scenariot. Om man ser Nej. Du Ajah. hör en mans röst. Yeh! Yeah. Ja, jag hade nog. Jag hade ja, varit, vad du hade själv. Du själv? Ajah. Jag vill ju tro att jag hade gått ut i skogen. Men det är kanske mer intressant om man, om man ser lite högre upp i skogen och ser att en man. Som ligger där på en... Och så har man en kvinna som ska hjälpa Man att mannen ligger över henne Och man går själv Vad skulle man göra då? Ja, då hade man ju varit tvungen att sprunga ut. Dit alltså <laughs> mm. Skulle man göra det då? Jag vet inte var Man paff... vill ju Man vet inte om det är förrän där Vad paff Kvinnan blir Och då ropar man Jag kommer, jag kommer Och så kommer du dit Och så hjälper du mannen istället ja, <laughs> Vad svinet? Jag hoppar in och kört folk täckt på det. Ja, vad skulle ni göra? Yeah. Yeah. Ja Ja Jag hade det närmaste vart Då hade ja. jag inte gått dit in. Då hade inte, jag börjat skiträd Ni ser? Ja, men det är inte så många som har... Var det rätt svar? Nej. Nej. Fast i och för sig. Ja, men det är mest din röst jag är rädd för här. Ja, men om det hade varit... Om du hör att det är Per som ligger och skriker. Ja, men då har jag ju säkert blivit misshandlad av några... Socialdemokrater. <laughs> <Ja>. <laughs> som inte står... Som det nästa FD här. Några <laughs> Men vad heter det... Jag var på sjukhus och jobbade för ja, där varje vecka, men jag var för förr nyår tror jag att var Och han är inte läkare Johan. <laughs> Nej, absolut. Inte. Jag kommer aldrig få hand om några operationer. Så, det skulle vara kul att söka jobb utav hjärnkirurg och skriva det personligt blev <laughs> äh, ty ty Tycker tycker om att testa nya grejer har ingen utbildning egentligen. <laughs> Det var ju den här vaktmässa som fick skrubba in på en operation för att vet inte inte, typ läkaren sa Ja, vad fan du fan ja, Jag Så han fått fortfarande med att använda Han och grejer Ja, ja Lukta stämning på långa vägar ja, Men vad hette det, då såg jag också en, falla, en man som hade fallit på backen och jag var väl den första som såg det kanske Du var på sjukhus alltså? Ja, på sjukhusområdet ja, Vad jobbade du som? Jag byter matte Är du ja. yeah. Så att du vet, man åker in Fan, ska förklara vart det var Ja, men det är skit skitsamt ja. Det var kanske, jag var 50 Ifrån, fram till man var 50 meter mm. och borta fram 200 meter låg huvudantré. Mm. Så jag är fram där först och pratar med han. Han är okontaktbar. Mm. Högast lag i huvudet. Han är själv. Till slut så kommer en annan så vi diskuterar lite och försöker hjälpa henne upp men han vill inte resa. Jag ska vi träffa kort <laughs> filmar du så jag gör det här som ligger på Instagram. Ja precis. Nej så vi pratar lite och konstaterar att jag ska gå och hämta läkare. Eller mm. hjälp. Hjälp! Oh. Yeah. <laughs> så jag gör första det jag tänker. Ja men jag drar i löpet upp mot huvudantré. Kommer du konstatera? Det är inte en enda läkare här i huvudantrén. Frågan hon informationsdisken som inte alls är ja. ute och jobbar där. Vart håller läkare? <laughs> ja, men vad gör man? Ja. Ba, går ner på akuten. Kommer in på akuten. Inte är en människa där. Nej. Går in och hittar dem i något jävla fikarum. Ja. Du ligger en gubbe där ute som inte som har ramlat och inte kommer upp. Han behöver hjälp. Ja, men vi, vi kan inte gå ut härifrån. Vi kan inte lämna det här obevannat. Ni får ingen ambulans. Men vi har ju 50 meter härifrån. <laughs> Snälla, kom ut. Usch, Sverige. Och där, då det här är att när jag kom in på akuten och kom en taxichaufför som har dit också. Han bara, har du det här frågar mig? Det är världens att säga Nej, men ta det här du. Mm. Men jag vill ha hjälterollen så att säga. Ja. Att lyckas till slut få med mig en skyddsköterska som springer ut. Mm. Kommer ut. Då har ju såklart gubben reser fanns hans fru har kommit så är de på väg in dit de ska. Nej, Sånt faa. jävla antiklimax. Ja, äh, det var ingenting du får Han behöver inte Yep yeah. Och, har du gjort något heroiskt? Ja. Vill du komma in i ett klubben? Nej. Men man har ju ändå lite dröm om att springa in på akuten eller likt Greyson Nett med bara medek. Ja, men det. Medic! Tack för att ni har lyssnat på avsnitt åtta. Tack så mycket. Och, eh... vi finns på uh, iTunes. iTunes, YouTube och på diverse sociala medier om ni vill veta något bara om det. Ciao. Hej. Hej då.